Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er tirsdag den 5. september, og i dag byder morgennyhederne på friske udbudstal fra boligmarkedet og en advarsel fra en amerikansk investeringsbank om, at investorerne tager for let på tingene efter årets hæftige kursstigninger. Men vi starter med en rokade hos et af landets elite børsselskaber. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Rosser. Det danske lydselskab GN Store Nord rykker rundt på organisationen og indsætter på den baggrund en ny topchef. Så lyder det en meddelelse fra selskabet til fondsbørsen efter børsluk mandag. Det bliver Peter Karlstrømer, der fremover skal være administrerende direktør for hele GN Store Nord. Han har siden efteråret været topchef i GN Store Nords audiodivision. Men fremover bliver de to divisioner, GN Audio, der laver headset og GN Hearing, der laver høreapparater, slået sammen. Så der er altså én fælles administrerende direktør. I de kommende måneder vil Peter forme det nye team i ledelsen og designe den nye organisationsstruktur i GN, skriver selskabet. Den nuværende topchef i GN Storonor og GN Hearing, Gide Orobo, stopper således i selskabet per 1. oktober for at blive professionelt bestyrelsesmedlem. Tiden er inden for mig til at tage det næste skridt, der vil give mig mulighed for at fuldt ud at dedikere mig til at støtte virksomheder i ikke-executive roller. Jeg er overbevist om, at de ændringer, vi foretager nu i GN for at flytte til en virksomhed er rigtig for vores forretning, vores medarbejdere og vores aktionærer, og jeg ser frem til at hjælpe med at gøre denne overgang problemfri og vellykket, siger Gitte Abo om skiftet. GN Store har haft en turbulent tid på børsen, og i 2022 var aktien en af de mest faldende i det danske eliteindeks. For 6. måned i streg er antallet af boliger til salg steget, viser friske udbudstal fra august måned fra boligsiden. Helt præcist var der 44.098 boliger til salg i slutningen af august mod 43.633 i juli, og dermed er udbuddet altså steget 1,1 Summer man ud, af der siden februar, hvor boligudbuddet var lavest, nu 9 flere boliger til salg. Selvom udbuddet er steget flere måneder i streg af antallet af varer på hylderne hos ejendomsmælerne så tilpas små, at boligpriserne igen er begyndt at stige flere steder i landet. Sådan lyder det fra Lise Nitoff Bagman, der er boligøkonom i Nordea Kredit, hun siger. Boligudbuddet er steget kontinuerligt siden februar, men de månedlige stigninger har været små, og overordnet set er der stadig ikke ret meget til salg på boligmarkedet. Det er en væsentlig årsag til, at priserne igen er begyndt at stige over store dele af landet. For så længe der er købere nok, er sælgeren ikke interesseret i at sætte prisen ned eller acceptere et større afslag på udbudsprisen. Det er særligt på Fyn og i Jylland, at til salgsgældsende hybyer dukker op i øjeblikket, mens det forholder sig anderledes omkring hovedstaden. I år er udbuddet steget med 13-14 procent i de jyske landsdele og 10 procent på Fyn. I landsdelen København By er udbuddet i samme periode faldet med 18 procent, og for Københavns omegn lyder faldet på 13 procent. Den amerikanske investeringsbank JP Morgan Chase advarer nu imod, at investorerne i USA tager for let på tingene efter årets markante kursstigninger, skriver Bloomberg News. Bankens strateger, anført af chefstrateg Mislav Mataiga, skriver i en kommentar. Der er tydeligvis en vis set selvtilfredshed i stemningen. VIX er tæt på rekordlave niveauer, og positionerne er steget til over gennemsnitlige niveauer. VIX-indekset betegnes ofte som Wall Streets frygtindeks, da det måler volatiliteten i S&P 500-indekset. Storbanken fremhæver samtidig, at der er en del FOMO, altså frygt for at gå glip af kursstigninger i markedet, og bruger blandt andet ordene, der er ikke længere et sikkerhedsnet. De amerikanske aktier er i år steget næsten 18 procent, og stigningen er drevet af interessen for kunstig intelligens, et håb om snarligt faldende renter, mens økonomien trods det nuværende høje renteniveau holdt sig oppe og derfor ser ud til at undgå en recession. Mislav Matajka skriver, Der der ikke længere nogen stødpude, da stemningen nu fuldt ud støtter ideen om en blød landing. Med de ord slutter dagens morgennyheder. Husk at abonnere på podcasten, så du hver dag får besked, når der er nye afsnit. Du kan som altid følge nyhederne i løbet af dagen på jønvesta.dk og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.